Salme 10 Hvorfor, Jehova, fortsätter du å stå langt borte? Hvorfor holder du dig skjult i trengselstider? I sitt hovmod forfølger den onde heftig den nødstilte. De blir fanget i de planer som de har tänkt ut. For den onne har rost seg av sin sjels selviske längsel og den som skaffer seg urettmessig vinning har velsignet seg. Han har ringaktet Jehova. På grunn av sin overlegenhet foretar den onde ingen undersøkelse. Alle hans tanker er, det er ingen Gud. Hans veier har framgang hele tiden. Dine rettslige avgjørelser er høyt oppe utenfor hans rekkevidde. Alle dem som viser fientlighet mot ham, fnyser han mot. Han har sagt i sitt hjerte, «Jeg blir ikke brakt til å vakle». Fra generasjon til generasjon er jeg en som ikke rammes av ulykke. Hans munn er full av eder og av svik og av undertrykkelse. Under hans tunge er det vanskeligheter og det som er skadelig. Han ligger i bakhold ved bosetninger. Fra skjulte steder vil han drepe en uskyldig. Hans øyne er på utkikk etter en stakkar. Han fortsätter å ligge på lur på skjulestedet som en løve i sitt skjul. Han fortsätter å ligge på lur for å bortføre en nødstilt med makt. Han bortfører den nødstilte med makt når han trekker sammen sitt nett. Han er knust, han bøyer seg, og herren av motløse må falle i hans sterke klør. Han har sagt i sitt hjerte, «Gud har glemt. Han har skjult sitt ansikt.» Han kommer visselig aldrig til å se det. Å reis deg, Jehova. Gud, løft din hånd. Glem ikke din nødstilte. Hvorfor har den onde ringaktet Gud? Han har sagt i sitt hjerte, du kommer ikke til å kreve til regnskap. For du, du har sett vanskelighetene og gremmelsen. Du fortsätter å se på for å få det med din hånd. Til dig overgir stakkaren sig, den farløse gutten. Du er blitt hans hjelper. Bryt den ugudliges og onnes arm. Måtte du søke etter hans omskap til du ikke finner noe mer? Jehova er konge til uavgrenset tid, ja for evig. Nasjonene er blitt utryddet av hans jord. De sagtmodiges ønske skal du visselig høre, Jehova. Du skal berede deres hjerte. Du skal gi akt med ditt øre for å dømme den farløse gutten og den undertrykte, så et dødelig menneske som er av jorden ikke lenger kan forårsake skjelving.